This is Susan Hardwick from the Sacramento History Center, and we're sitting here tonight in Roseville in Mrs. Stefania Mishkevich's home. Um, Dr. Alex Naklovich will be interviewing her tonight about her experiences in Ukraine and here in the United States. The interview will be conducted in U in the Ukrainian language. Today's interview with Mr. Stefania Mishkevich Бувшим адвокатом на землях Західної України, переводиться на прохання пані Сузанни Гартвік, репрезентанки етнічно-історичного центру у Сакраменто, і відносити мечта до чистої української проблематики. Все Зміст цього інтерв'ю буде записаний на стрічці і як такий зістанеться складовою частиною музею українського відділу при етнічному історичному центрі у Сакраменто і служитиме як історичний додаток для сучасних і майбутніх поколінь. Я проводитиму це інтерв'ю на прохання пані Сузі Гартвік і на прохання президента Українського товариства спадщини в Сакраменту пана професора Юрія Олійника. Моє ім'я доктор Олександр Наклович. Пані магістер, я ставлятиму вам питання і прохаю дати мені відповіди на них згідно з вашим знанням, з пам'яттю фактів і згідно з вашими поглядами на загальноукраїнські справи. Питання число 1. Яке було життя на Україні перед Другою світовою війною? Пане доктор, щоб вам відповісти на це питання, я мушу стофнутися до відносин, які запанували в Галичині по Першій світовій війні. А спеціальна моя увага звернена є на безвольні наші змагання. 1 листопада 1918 року Українська національна рада перебрала державну владу в столичі Львові і чолому краю, випереджуючи цим Польську ліквідаційну комісію, що намагалася прилучити всю Галичину до Польщі. Творючи легіон січових стрічів з військовиків австрійської армії, які в цей час були одиноким політичним військом і складалися з молодих студентів, свідомих селян і робітників. Вони відродили традицію українського війська по 140-й перерві із них повстав корпус київських шочових стрічів, які під проводом полковника Євгена Коновальча славилися в боях на маківці над стрипою Галич. На у Львові на ратуші перший раз замаячив синьо-жовтий прапор і спонтанна радість огорнула всіх мешканців Галичини. У колах стрілецтва дозрілися постійні і соберничкі ідеї. Та недовго тішилися галичани своєю волею, бо вже в 1919 році Львів занемають поляки і договором у Версалі 28 червня 1919 року про національні меншості між державами Антанти і Польщею нормується правне, Становище українців на західних землях України. Договір застерігав українському населенню рівність перед законом, право на свою мову в публічному житті, право власного шкільництва і навчання в школах з викладовою мовою українською. В різькому договорі польща зобов'язалася шанувати національні і віросповідні права української меншини. Після окупації Галичини польска, біськом, уж, польським військом всю країну залила хвиля терору з масовими арештами та засланням українців в концентраційні табори. Поляки ніколи не оживали назви Україна чи українці, але русини руські, рушінські. В 1920 році запроваджено для Галичини офіційну назву. Малопольща східна. Наступає ліквідація української преси, яка виходила за часів австрійських, і лишається лишень один щоденник діло. Як реакція на польський режим в 19-20 роках формується українська військова організація, яку очолює полковник Евген Комивалич. Ухвалене польським соємом 17 марта 1921 року Конституція встановлювала одностайну, центральну, законодавчу і виконавчу владу без забезпечення українським землям територіально- автономних прав. Зліквідовано шкільництво, написи, взагалі все, що було українське, знищено. Львівський університет за Австрії був польсько-український. Перед Потім зперетворено його на чисто польський. Виявом протесту, проти чого була організація Тайного українського вільного університету у Львові. Наша молодь виїжджала за Границю і старалася там студіювати спеціально в Пражі, Відні, Берліні і в Dansінгу. Польському тиску, по Польському тиску українська людності протиставилася в тим, що вона ще зорганізовала, в чотирьох партіях. Була партія трудова, радикальна, соціал-демократична і християнсько-суспільна. Життя в Гадачині починає організуватися, а спеціально політичне життя. Туди на Овіді повстає партія Ондо. Це є українська національна демократична організація. І вона була головною партією в політичному нашому житті. Опанувала центральні, освітні і господарські установи, як Прошвіта, Ревізійний союз-кооператив, центросоюз і Дністер. Найвпливовішим, найвпливовішим щоденником преси була діло. Наприкінчих 20-х років на обиді українського життя виронувала нова сила – Організація українських націоналістів ООН. Її зав'язком було ОВО. Евген Коновалич, провідник став, після атентату на його життя в Роттердамі 23.05.1938 році провід націоналіста перейшов до полковника Андрія Мельника. Наступає колонізація українських земель польськими людьми з корінних польських земель. Мимо всіх перешкод розвивається наше життя освітне і господарське. 30 серпня 1903 року з наказу Півсудського почалися острі репресії проти української українців на території Галичини. Відділи війська і поліції били провідних діячів, наших політичних, навіть жінок, також були смертельні випадки. Це була так звана пацифікація. Наступили арешти і розв'язано туди пласт, ліквідовані школи гімназії, яким язик викладовий був український. І почалася полінізація не тільки Галичини, але Поліща, Підляша і Лемківщини. Єдиною установою публічно-правного характеру, що залишилася незалежною завдяки конкордатіві з 11 1925 року була Греко-католицька церква. А її найсеркніш Церковним авторитетом, найвищим був митрополит граф Андрій Шептицький на, на західній Україні. Між іншими, коли був голод в 1933 році, на великій Україні він протестує до Ліги націй. Посилюючи діяльність ООН. Замахи в 1934 році на Піратського. Убитий він був у Варшаві, бо Признано, що він був відповідальний за пацифікацію. У 1938 році терористична акція проти правного населення на Хомщині і Волині батаги польських колоністів били і мордували українських селян, палили маєтки, церкви, щоб примусити їх до переходу на римокатолицизм протестує пастирським листом митрополит Шептицький. В Соймі протестують наші послі. Між тим часі повстає багато організацій, а між іншими найважнішою і найбільш активною організацією це є Союз Українок, який започаткував своє існування в 1917 році. Цієї, ця організація виявила велику політичну активність і харитативну. Польща була тоталітарною державою, а вітак поліційною. Поліція була авторитетом і мала велику владу, переводила труси, арешти, обшуки, встрягала у всі діленки політичного нашого життя. Викручення наших селян від купівлі парцелюваної поміщицької землі спричинило павперизацію а тим самим наступило брак землі. По селах була велика біда, бо попросту не мали вони з жити, скоро земля чий час була порозділювана. По селах, однак, роз'їжджала наша молодь і дівчатами старалася просвіти наших селян. Спеціально заложилося туди товариство відродження. Яке мало на чилі боротьбу з алкоголізмом, який був поширений серед наших селян. Стояв і так, творича держава в державі. Стояв неписаний закон вірності Української держави, державницький спосіб думання, щоденний непомітний героїзм і незвичайних жертв, негативне становище цілого населення до польської окупаційної влади. Тепер щодо мови. Мова польська була ніби мовою пануючою, але ми, українці, ніколи її не оживали, коли ми не потребували. Ми ознали, що мова польська є мовою нашого ворога, і оживали ми лишення її в найконечніших потребі. 1 вересня 1900. У 39-му році вибухає польсько-німецька війна, що вдало початок Другій світовій війні, збільшаючи тиск усій польщі на українське населення. Наступають масові арешти і заслення до концентраційних таборів спеціальної української інтелігенції і молоді. Постає туди славний концентраційний табір Береза картуска де заарештовано і висуно багато naszej inteligencji i młodzie. Ukraińskie nacjonalne życie pyszło w Piedpila. Następ niemieckiej armii szybko rozwijał się, zaniato Polszczoje i wykińczynoje już w 18 dniach, tak że w 18 września Niemcy zajęli się tereny z wymiotkiem Lwowa. Na podstawie klauzuli tajemniczą paktu на ненапад між Німчими і Совєтами, пакт Риббентроп і Молотов, Совєтський Союз виступає проти Польщі і совєтські війська окуповують західну Україну без протиу з Польської з боку. 22 листопада большевики завняли Львів, і ці землі, землі, демаркаційна лінія йшла щан-визва. Майже чова Західна Україна підкала большевика, а німцям дісталися лише Західні окрайки. 26 жовтня Верховний Совєт привів Західну Україну до складу Совєтського Союзу. Наступає ліквідація старого систему адміністративного, шкільництва і натурально запроваджують вони українську мову, яку мову викладову, але то лишень була маска, при ішла йшла большевизація і русифікація в наших школах і в нашому житті. Всі партії були зліквідовані і пішли в підпілля. ООН, тримаючи свої зв'язки з проводом на території Німеччини. Друге питання. Де ви були тоді, пані магістр, як вибухла Друга світова війна, та які ваші зауваги у зв'язку з цим? Коли вибухла Друга світова війна, я була в стрію, де жила моя родина, септо родичі, брат і сестра. Побідна німецька армія заняла Галичину по Стрий, і в стрію були німці кілька днів. Населення радовитало німецьку армію, задоволене, що польща упала, а з нею і польський e, терор. Ми покладали великі надії на Німців та пізніше ми зазнали гірке розчарування. Кілька днів ми жили в непевності, яка буде наша доля і майбутнє. Остаточно Німці повідомили нас, що вони високують свої війська по демаркаційну лінію Шан весла Залишені землі віддають Совєтам, це був для нас великий удар. Населення Галичини огорнув страх і недовір'я до совєтської влади. Ще до року 1939 з преси і літератури, як також від утікачів з великої України, ми були поінформовані, що собою представляє комуністичний режим в Совєтському Союзі. Але ми не мали поняття про брутальності і жорстокості, і страхиттях цього режиму. Питання число 3. Коли залишили ви, чи втекли з України, як і чому? Ідеологія Маркса, Енгельса і Леніна ніколи ані мені, ані моїй родині, ані зрештою мільйонам українців Західної західній Україні не відповідала. Що давав комунізм? Переслідування релігійне, найважніше – позбавлення індивідуальної свободи, а так само позбавлення приватної власності і індивідуальної ініціативи. Свобода людини – це найдорожчий скарб людського життя. І коли ви її не маєте, стаєте рабом і мусите підкоритися всему, що вимагає від вас комуністичний режим. Людина, яка має інакший світопогляд, інакші ідеї, мусить бути знищена відразу, або засана в концентраційні табори, які є так популярні в Совєтському Союзі ще й до нині. Не є легко людині покидати рідний край, де ви родилися, Рідні пороги, де ви провели ваше дитинство і юність. Я наведу тут вірш Василя Симоненка, поета, який народився в 1935 році на Полтавщині в самому центрі Великої України. Журналіст, який помер в 1963 році, проживши за Леве два чи вісім років. Патріот до безтями любив свою вічину Україну.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 Очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийду з України верби і тополі, стануть над тобою, листям задріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. <кхе> можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна, тільки батьківщину. І так в листопаді я покинула рідне моє місто улюблений Львів де я родилася, улюблену Галичину і подалася в незнану мандрівку моєго життя. Питання число 4 і останні питання. Яке було ваше життя на чужині, пані магістер, далеко від України? Та чи маєте ще якісь заваги, які ви хотіли б додати з власної ініціативи до того інтерв'ю? Першою зупинкою моєї з Китайщини був Краків, де я одружила в 1940 році. Краків був столицею генерального губернаторства, окупаційної німецької влади. В Кракові створився допомоговий, політич... полі... допомоговий комітет для українців тікачів західних земель України. Зачалася організація чилого життя, наладнена життєвих відносин. У 1941 році вибухає німецько-свєтська війна і багато з нас вертає на Україну. Одначе в 1944 році я залишила Польщу і через Чехословаччину дісталася до Баварії, де окупована вона була американськими військами. В 1949 році наступила наша міграція до Америки. Через цілий час нашого скитання все домінувала у нас надія на поворот до Батьківщини. В кінці ми здали собі справу, що це тільки нестісними мрії. Живячи в Америці, ми вдячні, що приймила вона нас і допомогла відбудувати наше життя і наших дітей, що дала нам ту свободу, за якою мріють мільйони людей в Совєтській Кадорзі. Живучи в Америці 3 4 роки, ми стараємося зорганізувати наше життя після нашої культури, традицій, звичайу і обріди. Еміграція по першій світілий війні підчеркнула свою ідентичність будовами церков, народних томів і парахіальних шкіл. Друга еміграція політична по 1949 році Доповнила це надбання тим, що збудувала Доми культури, музеї, пам'ятник Шевченкові в Вашингтоні, Союзівка, Наукове товариство Шевченка, Шітка, кредит, Кредитівок і найважніше, що Гарвардський інститут. Ми, вист... Ми діпняли того, що по багатьох університетах викладають українську мову. Наших дітей ми старалися виховувати на добрих і чесних американських орієнтів. 75% з них ⁇ це професіоналісти з університетським образом, які вкладом своєї праці стараються розбудувати американське життя. Нашим завданням було також поїти пам'ять нашим дітям свого предківського походження, змалювали ми їм. Україну, яка назавжди лишилася в наших серцях незабута, дорога і рідна. Я дуже дякую, пані магістр, за ваше дуже добре, обдумане е, слово, відповіди е, з богатих історичних факти, хоча е, дуже також емоційні, що доказує, що я мав честь інтерв'ювати великого українського патріота і людину, яка є повна любові до своєї батьківщини. Я також хочу рівночасно подякувати пані Сузі Гартвік і президентові нашого українського товариства в Сакраменто, пану пресу Юргенове Полійникові за їх участь і за їх можливість для того інтерв'ю uh mrs hartwick i would like to thank you now in english for giving us the opportunity for this interview even if you unfortunately uh could not understand everything what was said but uh you gave us this opportunity and that uh, this interview will become a part of our um heritage and of our uh Archives in uh, Ethnic Historical Center in Sacramento. We appreciate very much. I also would like to thank our president for his participation and uh, his silent witnessing this interview. Thank you very much.